Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în Ținutul Gadarenilor. Când a ieșit Isus din Corabie, l-au întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte. Nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Deci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, însă rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea potoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când l-a văzut Isus de departe a alergat și i s-a închinat. Și apoi a stăgat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul lui cel prea înalt? Te jură în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Deci Isus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Cum te numești? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune A răspuns el Pentru că suntem mulți Și el ruga stăruitor Să nu-i afară din ținutul acela Acolo Lângă munte Era o turmă mare de porci Care pășteau Iar demonii l-au rugat și au zis trimite ne în porce aceea Ca să intrăm în ei Isus le-a dat voie le-a dat voie Și duhurile necurate au ieșit Și au intrat în porci Iar turma s-a repezit De pe râpă în mare Erau aproape 2000 Și s-au înecat în mare Porcării au fugit și au dat de știre În cetate și prin satele vecine Oamenii au ieșit să vadă Ce s-a întâmplat Au venit la Isus Și iată că cel ce fusese Posedat și avusese legiunea de demoni, era lângă Isus, și de jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce văzuseră și ce se petrecuse cu cel stăpânit de demoni și cu porcii. Atunci au început să-l roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânii de demoni, îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, Ce a zis, Du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin de capole tot ce-i făcuse Isus și toți, se mirau. După ce a trecut Isus, iarăși de partea cealaltă cu Corabia, s-a adunat o mulțime mare în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din conducătorii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut conducătorul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte. Tăruitoare Fetița mea este pe moarte Te rog vino și puneți mâinile peste ea Ca să se facă sănătoasă Și să trăiască Iisus a plecat împreună cu el Iar după el mergeau mulți oameni Și îl îmbulzeau Și erau femei care de 12 ani Aveau o scurgere de sânge ea suferise mult din partea multor medici. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă era mai rău. A auzit vorbindu de despre Isus. A venit prin spate, prin mulțime și s-a atins de haina lui. Ia își zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot, tot, tot trupul ei că s-a vindecat de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el. Și întorcându-se spre mulțime, a zis Cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis Vezi că mulțimea te îmbolzește? Și mai zici Cine s-a atins de mine? El se uita prejur Să o vadă pe cea care făcuse lucrul acesta Femeia, înfricoșată și tremurând Că știa ce se petrecuse în ea, a venit și s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Însă, Isus i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Pe când vorbea el, încă iată că vin niște oameni din partea mai mare lui sinagogii care îi spun, Fica ta a murit pentru cel mai super pe învățătorul. Însă Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis mai mare lui Sinagogii. Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească în afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa mai mare lui Sinagogii. Iar acolo Isus a văzut zarva, și pe unii care plângeau și boceau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: Pentru ce faceți atâta zarva, și pentru ce vă plângeți? Copila nu a murit, ci doarme. Ei și băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, el lua cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cei care îl însoțiseră, și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talitha cumi, care traduc înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. În dată. Îndată fetița s-a ridicat și a început să umble căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus l a poruncit în mod hotărât să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să îi se dea de mâncare fetiței.